Det er gøy å se at Touchpoint-team er med oss i dag. touchpoint -team er det er de som pleier å være på det som menighetene har som kalles for Touchpoint, som skal være i kveld, og det er for 18 år og oppover. Og det er et fantastisk spennende arbeid å få lov til å være med litt i og se hvordan det virker. Siste gang dere hadde åpningsmøte var det 128 18 plus som var til stede, og det er veldig, veldig gøy. Det er veldig bra. Så de gjør en fantastisk jobb. I går så fikk lov å med den gjengen, pluss en gjeng til. De var en del mer, og da hadde de en egen touchpoint-samlingsdag, der de samlet som ledere med en undervisning, der de heier på hverandre og har leger sammen, og de burde en heil lørdag på dette. Og bare det sagt, det, det går for seg. Det ender med en krasjet bil, og det varror en dag med en bricka fot. Men sån är det, vet du, någon gång når du gör allt så kan du uppleva sånt. Det som er väldigt fint, det är att vi har 18 till 25-åringar i menigheten som sätter av en hel dag, som sätter av en hel dag i dag för att nå andre med evangeliet. Det är synsäkert stor respekt av och med heldighet. Vi har ungdommer og unge voksne som gir hjernet for Jesus, og det er lite det det om i dag. Det skal handla om en ny start, og vi er med del 2, og det handler om hvilke rødter vi bygger i vår liv. Hvilke rødter vi bygger i våre liv. Her for noen år siden, og så var det en storm på Vestlandet og Bryne der vi bodde før, og det var ikke så uvanlig. Det ble blåst mye på Bryne, flatt områder, så det var mye vind og mye storm. Og denne natten här, som noen andra netter, så våkne jeg på natt, og vinden liksom slo i vinduet, och du det klirra på taket i pannene, men det er ikke unormalt. Men det som var litt annerledes denne stormen enn de andra var at vi har en skog rett oss. Og i denne skogen så hade det duttet ned en 15-20 svære grantre, i hvert fall 15-20, men det lagt en lite hål og en passasje i skogen, Uh, av en an grund grunn. De lå der, og de har stått der 50 år. Store, flotte tre, av en eller annen grund, så datt de denne notten. Noen dager senere kom det noen arbeidere for å rydde opp dette her og kjære opp dette. Og det var då jeg fikk høre av en av arbeiderne at grunden til at disse tre nå datt ikke handler om vinden, om regnet eller om stormen. For som man sa, i de siste månedene så hadde de tunnet ut skogen, det vil si at der det først stod mange tre tett i tett, hadde de tunnet ut, slik sånn at de stod mer alene. Det så han var grunnummeren. Den første grunden var det at de tidligere hadde noen å støtte seg på, når de stod alene, så tålte de ikke den samme vinden. Den andre grunnen var at disse treene også hadde veldig, veldig eh, ikke dype røtter, om de hade røtter som ikke gikk så dypt. Så når de begynte å tunne så tålte ikke den første stormen som kom. Med andre år. Med en gång omstendigheten og miljøet rundt de endret sig, så ble de ikke stående. De taklet ikke det som skjedde rundt dem, for de røttene deres ikke gikk langt nok ned for å holde de oppe. Og poenget dette, at det samma prinsippet kan overføres til vår liv. Vi har alle ting som kommer imot oss. Det vil alltid være sånn at regnet kommer. Vinden er der, og stormer vil i livet. Det kan være noe som skjer på jobben, eller noe på skolen. Det kan være en sykdom som kommer til oss. Noe vi ikke så kommer. Noe som overrasker oss. Det kan være noe i familien. Noe med som skjer, eller barna. Vinden og regnet kommer til alle. Det som blir avgjørende, om det blir stående sterkt gjennom, er hvor dypt dine røtte går. Tingene den at noen mennesker alltid bekymmer sig. Alt de blir frustrert. De baksnerker andre og blir fornærmet for den minste ting. De beveges av rykte som går, av media. De samlinger seg med andre. De kastes frem og tilbake. Alt etter hvordan vinden blåser. Men når du var dyp og rødt, når du vet at Gud tar kontrollen, når du vet han elsker deg så høyt at han valgte å ge sin egneste sønn for deg, når du vet at han har skapt deg i sitt bilde, ja, når du vet han har utrustet deg, og han har gitt deg alt det du trenger for å bli stående, når du vet at dine bønnene daglig behøver deg av han og han ser deg, så beveges du ikke av det som rører seg på overflaten. Da går du ikke rundt og fordømmer deg selv fordi du gjorde en feil eller to. då gir du ikke opp drømmen og hopper av. Då pensjonerer du deg ikke før Gud sier det er greit. Du ser det ikke flisen i din bose øye og ikke bjelken i ditt eget. Fordi du vet at Gud han er mye større enn det. Dette er overflate er overflate ting men du vet ikke om Gud du virkelig tilhører. Og han fungerer under overflaten. Du vet hvor dyrebart det var for Gud å gi sin eneste sønn. Og du vet han har uendelige kilder som du kan dyppe dine hjerte og ditt liv i og hente opp det som Gud ønsker å gi. Når røtten din går dypt, så lever du ikke et liv og ser hvordan omstendighetene dine ser ut. Men når røtten går dypt, så søker du ikke lenger din egen vilje, men du søker Guds vilje, Guds fred, og hvordan det går med de rundt deg. Stormene kommer, ja. Vinden og regnet vil komme, ja. Men du vet at når alt kommer til alt, når den siste setningen som skrives, og det er punktet om det skal settes for ditt liv, så er det Jesus som har kontroll. Og det han har lovd, det kommer han til å holde. Apostlen Paulus skriver dette her til menigheten Korint. «Derfor, mine kjære, stå fast og urokkelig, arbeid røyst og rikelig for Herren, for dere vet at Herren, i Herren er ikke dere strev for Jeves.» Med ord, gi ikke opp, hopp ikke av, glem ikke den branden som dere begynte med, for en dag så vil du møte Jesus ansikt til ansikt, og vil du se at det strevet var ikke for Jeves. Og poenget er dette her, dette som Paulus, et valg vi må forholde oss til. Endringene kommer, om vi vil det eller ikke. Stormene kommer, vinden og regnene vil fortsette å komme, om vi vil det eller ikke, så lenge vi er her på jorda. Valget vi må gjøre, er å bygge vår liv og vår røtte ned til Gud, og ikke på omstendighetene. På ryktet som går, for det er folk siden. I Bibelen og Johannes evangelium 6 skal man lese at mer og mer folk begynner å Jesus. Det var noe med Jesus som var veldig fascinerende. Og det var noe stort med Jesus som gjorde at de følte etter. Og det historien som står i dette kapittelet og disse så her, at Jesus nå ser 5000 tusen menn foruten kvinner barn som er kommet for å høre han og være i sammen når Jesus ser de sultene, så står det at Jesus har to fisker og har fem brød i hendene, og han vil signe det, og det blir nok mat til alle. Og det er god stemning. Det er virkelig god stemning. Det er fest. Eh, ingen har sett noe sånt før, og plutselig så er det mat til alle. Folk applaudere, og om de tolv hadde vært stolt av Jesus før, de tolv disiplene, så var det ingenting i forhold til nå. Det, altså, det var kjempekult å fylle av Jesus. Og jeg det at det var rimelig god stemning på steppene herren som de var. Og jubelen stod i høytaget, og gleden var i nam og herrgeier. Jesus, han var hei konge. Og han var kongen de hadde ventet på. Men historien slutter ikke der. For historien fortsetter, og det er historien fortsetter med dette her, at litt ut på kvelden så sier Jesus til de tolv disiplane at de skulle gå ned i båten, Sette seg over sjøen, komme over til en by som er skulle Jesus møte dem der. Og Jesus han kom over, for han skulle først opp til å være alene med bønnen til far sin, så skulle han komme over. Og hva er dette her viktig å få med seg etter det store matunder? Jo, fordi Mara, jubelen kan en dag stille. Festen kan gå over. Omstendigheterne kan endre seg. Og spørsmålet er da, hva står igjen da? Hvor har du valt å plante røttene da? Historien fortsetter, og dagen etterpå så står det det at Jesus og disiplene er på andre sider, og de er på kaperne om å gjøre sånn å folket som er der. Og de fem tusen, foruten kvinner barn, de våkner til livet, och de forstår at Jesus han er reist over til kaperne, så de går og setter seg i båter og reiser over. Det er nesten sånn fantastisk fest i går, La oss fortsette i dag. «Jesus, middag i kan man er dessert i dag?» Og folk, og de kommer etter Jesus, og de vil ha mer. Og de finner Jesus, og det Jesus sier, og han underviser om overgivelse og forpliktelse, og det Jesus sier dette her, «Sannelig, sannelig, sier dere, dere søker meg ikke for dere så tegn, men for de dere spiste av brødene og blei mette.» Så veldig har fortalt. Når Jesus nå fortsetter å undervise, og de ordene han bruker om overgivelse, om forpliktelse, de blir såpass ufordrende, så er det ennåp med at hele gjengen som tidligere følte ham, forlater Jesus. De går ut. Hvem kan høre sånn som dette her? Og Jesus står igjen med de tolv disiplene sine, der det før var mange, stemning var topp, når det kom til overgivelse, så gikk de heilgjengen. Og Jesus står hjemme med tolv disipler, og han spør disiplene, og jeg kan tenke meg dette, det står ikke dette, men det kan tenke folk er tenkte, og kanskje disipler nå, fytte Jesus for en festbremse. Nå hadde vi det jo så fantastisk bra. For en festbremse. Og spørsmålet Jesus stiller til disiplene, når hjertet det samme som vil stille til oss, vil også dere gå bort? Eller blir du værne? Røttene dine, kor er de hendene? Var det i stemningen, eller var det noe mer? Og svarer Peter og en av disiplene, som er en av disiplene til Jesus, svarer Jesus til dette her. Häran. Vem ska man gå till? Du, du har det evigt livs ord och med tror jag att du och vet att du är Guds helige. Vem ska man gå till hvis inte dig Jesus? Du ser att så länge du låter omständigheter eller andra människor få bestämma och leda ditt liv, så vill du aldrig finna verklig fred. Det Peter visste for dette, selv om stormene er der, og om det var som varst rundt disiplene der den dagen der, det Peter visste var at når alt kommer til alt, så det kunde en som kan ge meg den freden jeg virkelig trenger. Og det er Jesus, och Jesus alene. Propheten Jermia skriver sånn, «Velsignet er är en man som stoler på Herren och setter sin liv til han.» Hvem er han? Jo, han, han er like et tret som er plantet over vann, og det strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt, og det engster seg ikke i tørketiden, og slutter ikke å bære fukt. Tingene er den at hvis du stadig går rundt og samlinger deg andre, hvis du går rundt og ser ned på deg selv og fordømmer deg selv, hvis du går rundt og lar andre sine meninger dra deg ned, hvis du går rundt og irriterer deg og er misfornøyd med endringene som skjer rundt deg, så må du spørre, hva for kilde er det hente henter dette ifra? For sannheten er den, hvis du lar røttene dine gå ned i kilden til Jesus, så er du takknemlig for at du lever. Så er du takknemlig for deg du har rundt deg, så er du takknemlig for mulighetene du har fått i dag til å velsigne og heie på andre. Så er du takknemlig for å ha økonomi og kunne velsigne andre. Så er du takknemlig for å ha Jesus og ha freden i ditt hjerte. Med andre ord, fokuset om allt som är galt, men i mulighetene i allt som är godt. Her for noen måneder siden så var meg og familien på tur til Thailand. Og etter noen flotte dager i solen så stod vi tidligere på morgenen uh, for å ta fly hjem igjen. Og det kan jeg bare si at dette her er en av verdens største flyplasser, enten det er den største eller annen største i hele verden. Og, et, uh, og jeg vet ikke hvordan det er med dig, men for meg så er det sånn at uh, det er tre ting inne, fra den historien om morgenen her. Og det er sånn om morgenen Men tidligere om morgenen, nummer enn. Plus tanken om at du har lite tid, nummer to, plus mye, mye folk i kø, er ikke bra kombinasjon for mig. Det er ikke bra i det morgon, tatt. Morgen, uten kaffe, følelsen av å ha lite tid, og mø i forhold til kommer inn på flyplassen, er ikke bra. Uh, det er den beste triggeren for meg, å få et skikkelig kokepunkt i hovedet. Og der er ekonomi veldig annerledes, og heldigvis det er hun som holder roen, det er hun som er rolig, det er som sier, sh, sh, ro deg ned, man nok tid, så, så, så, dette skal nå gå fint, skal du se. Og då er jeg veldig glad og superglad for en voksen person til stedet. Men har du noen gang stått i en kø, har du noen gang vært der, det var det, det, var det som skjedde her, har du noen gang stått i en kø, og det bare sneile seg fremover. Sneile betyr at det går sent. Og så ser du den andre køen på siden, som står vipper. Eller vil si, det kunne vært en kø der, men det er jo ikke det. For vipperne de går bare rett gjennom dem. Så det finns ikke kø der. Og det var det som skjedde, at man står i en lang, lang kø, og der kommer folk, og de bare sklir rett gjennom i dette her vipp-greiene. Og jeg må være ærlig å si det, at det var herlig å sluppe stresset. Det var hva harde sluppe smerten en kan kjenne på, og uten barn som må på dover og vil ha is og pølse, når du står og tenker på at du skal bare komme med deg på flyet. Når jeg stod i den køen der, så skal jeg mig det, at jeg tänkte, her har ikke jeg hjemme. Jeg hører hjemme der. Og poenget er dette, at noen ganger er jeg redd for at vi tenker sånn om livet vårt også. At med ber til Gud, og vi forstår ikke hva for at de vi er glad i, eller oss selv, må gå gjennom det man må gå gjennom. Ventetider, stress og presse, smerten. Nå er det så mange løfter knyttet til det å følge Jesus. Jesus sier dette i bærpreken. For han lar sin sol gå opp over ondene, og gode. Og la det regne over rettferdige og rettferdige. Med ord, så länge med här her på jord, så vil det være sånn at vi vil oppleve å erfare tap. Vi vil erfare sorg. Vi vil erfare ventetid. Og vi vil erfare smerten. Press och spenningen. Regnet vil komme. Vinden vil være der. Og stormene Spørsmålet er, hvor dyp går dine røtter når det kommer? Du ser det at Gud han aldri har aldri lov til at han skal få lov til en vipkø. Men han har lov til så lenge du står i den store, lange køen, så skal han dig med deg alle dager inntil verdens Han vil gi deg det du trenger for har. Han vil du trenger for den dagen du har. Apostelen Paul, som står i Bibelen, hade mange ufordringer, og en gjeng med urettferdige ting som skjedde med ham. Og det er nesten hjertekjæren hvis du virkelig leser det som Paul skriver til oss. «Han blei løyet for falske anklager, fengseler, piske opp til flere ganger. Han opplevde skipsbrud, han drev rundt på havet i ei heil nått. Han blev bitt av giftig, slik han ble steinet, de trodde han var død med å reise igen. På en tur til Asia, så trodde han han skulle dø flere gången. om du leser om Paulus sitt liv, og du ser på at utfordringene bare kom som en kø, det var mest som det var øvelappet det ene etter det andre for Paulus. Og det er vondt å se hva en Guds mann må gå gjennom, når han lyer Gud. Men i Apostelsgjerninger 20, sier Paulus også en dyp, dyp hemmelighet for hans liv som viser hvor han har røttene seg innom. Han sier dette. Jeg har tjent Herren i, i all ytmykhet og med tåre i alle de prøvelser jødene har ført over meg med sine onde planer. Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gangne dere men jeg har forkjønt for dere, og jeg har undervist både offentlig og i hjemmene. Men jeg, jeg har gett hele mitt liv til Jesus her. Og det var vært smertefullt, det har vært mange tårer, for de prøverne sa han var så vonde og harde. Men jeg har aldri forlatt min post. Og så fortsetter Paulus, for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan få lov til å fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus. Ja, og vittne om evangeliet, om Guds nåde. Ja, stormene kom, presset var der, jeg har fått tap, sorg, stress och spenninger, jeg har ventet på Herren, jeg har blitt baksnakket, fallstand, klager fengsel, pisker fortsatt, og løyet til, jeg har ropt om hjelp, Gud. Men jeg har ikke forlatt min post, og jeg står her ennå. Hva for? Jo, for jeg har et løp å fullføre. Jeg har et løp stå helt inn. Jeg lofter å bli væren. Og løpet varer til Jesus setter punkt om og kalmer kreim. Hemmeligheten til Paulus var at Paulus hadde valgt og bestemt seg på forhånd. Det er den jeg er. Det er den jeg vil være. Lever for Jesus, gir mitt liv for andre menneskes kjøler. Noen mennesker lar en enkel hendelse, eller en utfordring du i, bli til deres identitet. Det som skjedde blir liksom deg, När Jesus blivit så brutalt korsfäst och död, så knuste det disippeln Thomas sitt hjärta. Chocken och den brutala sanningen om att mästaren dör på ett kors rev Thomas sitt liv i stycken kan man inte verka som. Så sånn att när alla de andra disipplarna kom och sa Jesus han har stått upp igen Thomas, kom igen. Så sa Thomas nej. Nej nej nej. Jeg kommer ikke til å tro det för jeg ser det selv, før hans. Han var i sjokk, fullt av smerte. I en uke tvilte Thomas. Helt han selv møtte Jesus. I en uke, men, her, men i all ettertid och i 2000 år, så Thomas bli kalt Thomas, tviler og hvordan sier jeg si dette? Jo, fordi vi må aldri la fall eller vår nederlag i livet for bli en merkelapp som vi har med oss resten av livet. Vi som mennesker er eksperter på å henge merkelapper på oss selv og andre mennesker. Har du hørt? Husker du? Ja, var ikke det? Jo, det var sånn det var. Nå må på, nei, kan den det? Nei, nei, nei, Og så videre eksperter trenger merkelapper på. Tingen er den, men må aldri la en hendelse bli vår identitet. Men må la, aldri la en hendelse bli et annet menneskes identitet. En hendelse er det vi gjorde, og ikke den vi Det Thomas valgte å gjøre når en var det, faktum, det var at han ble ikke værende i den men tok imot Jesu kjærlighet og nåde på ny, og gick videre. Men andre ord, Thomas valgte å legge bak sig det, den uka, og startet på ny, og gå på ny. Og det sies dette her om Thomas, at Thomas han reiste til Persia og Indien, og han forkynte evangeliet på til en dag mens han var i bønn, ble drept av et pilregn, og gjennombort av en landsøm. Han døde, i år 72 etter Jesus Kristus. For han forkynte evangeliet. Thomas tvilte, ja. Han mistet fokus, ja. Han visste ikke hvem han tro, ja. Men det var, en, det var ikke det en Thomas var. For den Thomas var var en man som reiste seg i sitt nederlag, la bak seg det gamle og valgte å starte på ny satte sin rødt i Jesus og fortsatte livsløft med Jesus, selv om han ble merket som Thomas tvilte ham. Paulus skriver jo sånn, «Bli nye!» «Bli nye!» Eller «Bli fornyet», som står i en annen øversettelse. «Bli nye!» «Fornyet i sjel og sin «Gled dere i det nye mennesket!» «Kled i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd, og heldighet. Bli nye. Velg å kle dere på ny. Når vi har en serie nå som vi har valgt å kalle for en ny start, så er det fordi at vi ønsker å si Kom igen. Gi ikke opp. Gå ikke rundt og være fortvilet. Gå ikke rundt i skam. Gå ikke rundt med en neber i tove og en knustånd. Kom igen. Låt inte fall och feil och manglarna bli fokuset ditt. Bara så mycket gott du har fått och fokusera på. Förny heller ditt indre igen. Kom till kilden och sträck rötterna ner, blomstra och bär den frukt som Gud kallar dig att bära. Välj och överge dig till Jesus igen. Välj och förplikt dig till bevaran på posten och få alltid i världen inte pensionera dig och tänk att det var det du vill alltid så länge du är här värn nog för noen. du vill alltid så länge du är här värn nog för någon sätt fokus på det la ingenting för stilla kläden den men fortsätt på din post Sannheten er den att mange ganger så kan folk si ting, gjøre ting, være på en måte som både sårer, sånn at du ønsker å trekke deg tilbake. Og sannheten om det er at mesteparten av de gangene så vet de ikke hva de gör. Din jobb är å holde på på plass. Bli stående selv om det stormer rundt deg hålla rötterna på plats, fokusera på plats. Så ska man sluta med det. Och det handlar om djupa rötter idag. För med slutter av ska jag be så har lust och säga si det att nästa söndag så vill jag verkligen anbefalla dig komma. Det blir en eh uh, uh, jag ska tala nästa söndag och så är det inte för en skröjete grej ifrån mig själv, men det blir en, en spesiell tal og det blir et veldig, veldig bra budskap der vi skal se på sju ting som Bibeln gir oss som beskyttelse og for at vi skal vokse i tro. Sju ting. Så jeg anbefaler virkelig å komme på det. Jeg skal be seg om Jesus, i ditt ord i Bibelen, så sier salmen «Sarlig den som ikke følger lovløsesråd, salig den som ikke går på synders vei og ikke sitter i spotter og seter, men har sin glede i Herrens lov og grunnen på hans lov dag og natt.» Hvem er han? Jo, han er like tre. Hun er like tre. Så med plantan var för rännande vatten och det ger sig fukt i rätt tid och lövet visnade inte och halt handel eller hur gör ska lyckas för Herren känner vägen de rättfärdige går men det urättfärdiges väg förver väl och Herren med bär om detta över vår liv om när berar ske med lätthet för mig. Du vet, av många av oss som är här upplever vundna ting, upplevt hjärtkärne ting. Men vi ber om det här om att du må hjälpa oss att bli ståna och vara i din skilde. Tackar det, herran för att du ber oss om det. Och så är det som Peter har att och erfart det herre. Hvem skal gå til om ikke deg, Jesus? For finna finne den fred vi trenger. Det er kun du, Jesus, og du alene skal ge oss det. Så jeg takker här Herre, for du ger den styrke med trenger. Jeg takker deg, Herre, for du hjelper oss, Herre, til å holde nederlagstanker borte. Hjelper oss til se det gode. Alt det gode, Herre. For vår liv og deg rundt oss sine liv. Takk med deg for den dagen. Jeg bare ber om du må velsigne han rikt. Gjør det som du kan. Vær den som du kan i vår liv. I Jesu Kristi navn. Amen.